Jack och bönskälken. För många år sedan levde en kvinna med sin enda son Jack. De var fattiga och en dag fann kvinnan att hon inte hade några pengar kvar att äta för. Allt de hade var en gammal ko så kvinnan skickade iväg Jack för att sälja henne på marknaden. Se till att du får ett bra pris, sa hon till Jack. På väg till marknaden mötte Jack en egendomlig liten man. Vart ska du gå med den där kotsan? frågade mannen. Till marknaden, svarade Jack. Jag köper henne, sa mannen. Jag ger dig de här fem magiska bönorna för din ko. Jack hade aldrig sett magiska bönor förut så han gick snabbt med på det och hoppades att de magiska bönorna skulle göra allting bättre. Jack sprang hem för att berätta för sin mor om den goda affären han gjort men hon var inte glad alls. – Bönor! skrek hon. Hur ska bönor ge oss mat? – Det är magiska bönor, mamma, sa Jack. – Magiska bönor, dumma pojke! sa hon och kastade ut bönorna genom fönstret. När Jack vaknade nästa morgon såg han en jättestor bönskälk som växte rakt upp i himlen. Utan någon tanke på vad han gjorde klättrade han upp för bönskälken medan hans mor såg på. Efter att ha passerat de vita molnen befann sig Jack i ett annat land. Han hittade ett jätteslott och ringde på dörrklockan. En jättekvinna öppnade. Hur kom du hit, lilla pojke? frågade hon. Kom in innan min man kommer. Jack visades in i köket. Bordet och stolen var som berg för honom. Ett lite frukost. Du måste vara utsulten sa kvinnan. Jack åt en tallryck mat. Plötsligt hördes fotsteg. Det är min man, sa kvinnan. Du måste gömma dig, annars äter han upp dig. Jack gömde sig snabbt i ugnen. Fy, fo, fu, fod. Jag känner doft av en ängelsmans blod, ropade jätten när han kom in i köket. Du hittar på, sa hans fru. Här finns ingen ängelsman. Din frukost står på bordet. Jätten satte sig ner till sin stora måltid och frågade efter sin guldhöna. Från sitt gömställe kunde Jack se att hönan la ett ägg var gång jätten bad om det. Snart somnade jätten så Jack rusade ut, tog hönan och smög ner för bönskälken innan jätten vaknade. Jacks mamma var mycket lättad över att se honom och de levde gott på att sälja guldäggen. Men bönskälken var fortfarande där och frästade Jack. En dag klättrade Jack upp för bönskälken igen, smög sig in i slottet och gömde sig i ett skåp. Fi, fo, fu, fod, jag känner doft av en ängelsmans blod, sa jätten medan han letade efter Jack. Men han kunde inte hitta honom, så han satte sig att äta middag. Efter att han avslutat sin middag gick jätten till sin magiska harpa. Harpan började sjunga av sig själv den allra vackraste musik och jätten somnade tyst. Så snart jätten somnat hoppade Jack fram ur lådan och fick tag i harpan eftersom han aldrig någonsin sett något så vackert förut. – Herre, herre! – ropade harpan. – Hjälp mig! Jätten vaknade och jagade Jack. De började båda klättra ner för bönskälken men Jack var lättare och snabbare än jätten och nådde marken snabbt. Ge mig yxan mamma, sa Jack. Hans mamma gav honom snabbt yxan och Jack började hugga i skälken. Plötsligt började den falla och det var slutet för jätten. Det var också slutet på Jacks äventyr. Han levde lycklig med sin mamma tillsammans med hönan som la guldägg och harpan som sjöng vackra sånger. Slut.